А хіба я гірший за інших? І сльози впали в її у душу. Вона підійшла до Миколки, охопила його, поцілувала. Не гірший сина, не гірший. Тільки ж про матір подумав би. Був всякий такий урожай у цьому літі, та й не стало. Кожну силу на силу план було виконано, судовець прокіп ступач, на на хліборобів, що м'якими культурами діли не обійдеться, і звелів під мітлу вивезти все жито і пшеницю, що залишились на посів. «Чим же будемо сіяти, обурвався чоловіки?» – заголосили жінки. Хоч сльозами гризно відповів ступач, вбуравлюючи гнів у тих, хто найбільше непокоївся. Правда, з посівним ступач перестарався. І жито, і пшеницю таки привезли на посів, Знайшлась додаткова робота і людям, і державі, обсіялося село, та й почало лягати і вставати з журбою. Зажурилася я Оксана. Як же їй перебути з дітьми, на які тільки частки не дробила свій убогий присівок, усе виходило на одне, не перезимує вона. І знову лічила кожен каченка капусти, кожен кнопик квасолі, кожну маківку, і чманіла від тієї лічби, Бо не було головного – хліба. Якби ж знаття посіяла б житочка торік у городі, але гори наперед знаку не подає. Тепер діти мали від неї більше сумовитої ласки та менше їжі. Мамо, а чого у нас хліба немає та й нема? Все допитувався Миколка, що був схожий на золоточубого соняшника. Бо хліб цього року не вродив, заспокоювала дитину і рукою, і болючим посміхом. «А чого він у дядька Фурчака вродив?» «Бо дядько Фурчак служить кумірником», – пояснив Володимир. «Ось я рибки спіймаю, та ми знов юшки наваримо». Але на це Миколка серйозно відказав. «Воду скільки не вари, водою буде». От без чого країть хліба до нені». Від цієї мови хотілося заголосити, але мусила стримувати себе, тішати дітей, та підхвалювати то печену картопельку, то кукурудзіника, то ніжчимний борщ. Хоч би цього було вдосталь. А що вони взимку робитимуть? Страхаючись зими, Оксана рідше йшла на роботу в колгосп, а більше пропадала в лісах, збираючи то кислиці, то гриби, то жолуддя. Якось уже після перших приморозків зустрілася на зрубі з магазанником. Впасений він поволенький йшов з ручницею на ситому плечі, а за широким поясом болісно погойдувався закривавлений заяць. Достаток і самовдоволення лягли на жорнувате обличчя лісника, а тлустість натоптала дремливістю подвійні пружки під очима і на шиї. «Кого я бачу на своєму господарстві?» підняв ріжками брови, втопив закроплені заячою кров'ю чоботи в перецвілий вересняк, і дремливість зіскочила з повік. А так живе-живе чоловік, і негадана з самим щастям, заглядає в журні очі вдови. Говорити несусвітні, зневажливо махнула вільною рукою. Найдорожче, кажу, оти й досі мені за ряночкою сяєш, заграв полиск під рідкими віями лісника, Потім він здодумався, покосував на Оксанин кошик. Опеньки дозбируєш, збираєш. Небагато їх у цьому році зародило, небагато. Теж врем'я чують, сказав багатозначно, пройшовся поглядом по пеньках зруба, на яких зацвітала гарячим сірчаним цвітом поганка. На першому приморозку вигоріли, а тепер ледь-ледь відійшли. Як тобі живеться? Оксана гірко всміхнулась і не питають. Біда набрав змаршкувати співчуття над перенісів. Твої дітлахи люблять гриби? Мусить любити. В заглянув Оксанин кошик. Може б ти мені юшки з опеньками зварила та з нещасником напряжила і махнув провицею в напрямі своєї лісової оселі. Оце ж виполошив зайця з молодняка, а до нього треба жіночих рук. Хіба у вас нема кому поритись? Так і нема, бо що ті паденщиці, які роблять у лісі? То як? Хай вони й стараються. У зеленкуватих лісника засумували скалки сірого піщаника. «Все чогось маєш гордування до мене». Чи так я вже обличчям не вийшов?» «Душею не вийшов, хотіла відповісти».